טוב, שלום לכולם, ערב טוב, מה שלומכם, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו נתחיל, מי שיצטרף, יצטרף אלינו, לעגלה, ואנחנו באמת רוצים לפתוח את המסע הזה. אנחנו יוצאים למסע מדהים. שבסופו, אנחנו, כן, סופו זה, הסוף שלו זה, זה, זה התחלה, כן, הסוף שלו זו ההתחלה האמיתית. אנחנו ודאי אה, רוצים למצוא את עצמנו, כל אחת שיושבת בחופה וקידושין, בקרוב ממש, ואני אני, אני לא בטוח שאתם uh, עד הסוף מבינות או מודעות ל, uh, למה שהולך לקרות כאן כי אותי זה בהחלט מרגש עצם זה שאנחנו יושבים פה היום בעצם בשידור הראשון, בהדרכה הראשונה ואני ופ... חושב שכל אחת, כל אחת שיושבת פה צריכה לראות את עצמה בעיני רוחה כבר היום צריכה לרא לראות את עצמה קלה והרבה פעמים אנחנו ברוך השם אה, מקיימים את התוכנית הזאת כבר בערך שנתיים וכל מחזור יושבות מגיעות בנות עם הרבה תקווה עם הרבה רצון עם הרבה אמונה אולי אה, הוא לא עד הסוף, הוא, לא, או, הוא תמיד הכי הכי חזק, אולי יש גם ספקות, אבל יש בנות שרוצות להתחתן, רוצות למצוא את הזיווג, והן החליטו, הן קיבלו החלטה שהן הולכות על זה. הן החליטו, קיבלו החלטה תקיפה שהן לא מוותרות. לצערנו יש הרבה שמוותרים, הרבה שמוותרות. בדרך, ואתם ברוך השם לא עשיתם את זה והחלטתם לעשות צעד, להשקיע, לעשות את מה שאפשר מבחינתכם כדי להצליח במסע הזה, להגיע ליעד הזה וכל פעם מחדש ברוך השם אנחנו רואים, אנחנו בהמשך בהמשך הדרכה, ניתן לכם עקרונות מאוד מאוד חשובים של הצלחה מהניסיון שלנו וגם מה שכתוב בספרי החסידות והקבלה, עקרונות שמי שתממש ותלך עם העקרונות האלה, אין לי שום ספק. זה ברור לי בצורה הכי מוחלטת והכי ברורה. גם, שוב, גם מהידיעות אה, אה, אה, האלוקיות שקיבלנו דרך רבותינו, נשיאנו, דרך אה, שיטת החסידות וגם הניסיון, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, שמי שלוקחת את העקרונות ומתמסרת לתוכנית הזאת, מצליחה. ברוך השם, מצליחה ומגיעה ובאמת אנחנו ממש לפני אה, שבועיים התבשרנו על כלה שמהמחזור האחרון של התוכנית, האמת שלא מהמחזור האחרון, מחזור אחד לפני, ובאמת עשתה עבודה מדהימה. וזה באמת, כל פעם מרגש אותי מחדש. צילמה לי תמונה כזאת, אני לא, לא שאלתי אותה אם אפשר לפרסם את התמונה הזאת, אז אני לא אפרסם, אבל ככה שלה ושל חתנה, ירושלים ערך קודש, אחרי שהוא ככה סגרו את השידור, קננת הבת, ברוך השם מדהים, מרגש, ו... ו... אז עכשיו אנחנו מתחילים את המסע הזה, ברוך השם אני מאוד מאוד מקווה בקרוב ממש, תוך כמה חודשים ספורים לראות, כבר להתחיל לראות כלות נכנסות אה, לתוך החופה בעזרת השם. אה, יופי, אז בואו נתחיל. מה אנחנו רוצים בעצם אה, לדבר היום? אנחנו רוצים לדבר בעצם על שני נושאים עיקריים. קודם כל להגדיר את היעד לכל מסע, לכל תהליך. אנחנו חייב שיהיה יעד, אוקיי? חייב שיהיה יעד וחייב שהיעד יהיה מוגדר כמו שצריך. הרבה פעמים אנשים מגדירים יעדים, אבל הם לא מגדירים אותו, אותם, הם לא מגדירים את היעד שלהם בצורה נכונה. ובגלל שהם לא מגדירים את היעד שלהם בצורה נכונה, היעד עצמו הוא נכון, אבל הם לא מגדירים את היעד בצורה נכונה, ואז הם בעצם מסתבכים ופשוט לא מגיעים אליו. לכן אנחנו רוצים היום להגדיר את היעד כמו שצריך, כי לכאורה, מה היעד שלנו לכאורה? מה, היעד הוא די פשוט ודי ברור, נכון? מה היעד? אני רוצה להתחתן. זה היעד. אז מה עושה מי שרוצה להתחתן? מה עושה מי שרוצה להתחתן? בשביל להתחתן צריך להיפגש. וצריך לבדוק אחר כך במפגש אם מוצא חן בעיניי או לא מוצא חן בעיניי, יש משיכת לב, אין משיכת לב, הוא מתאים לי או לא מתאים לי, ואם זה יתאים, ואם תהיה איזה מציאת חן, ואם נבין שזה, ש, ש, ש, שזה מתחבר באיזושהי רמה, אז זה מצוין, אז אנחנו נקבל החלטה ו, ונלך על זה, אבל אם לא, אז לא. זאת אומרת, מה עושה... בחורה, אישה שרוצה להתחתן, היא יוצאת לפגישות, היא יוצאת לדייטים, היא יוצאת להיפגש, היא יוצאת, היא רוצה, היא רוצה, היא רוצה להתחתן, היא צריכה להכיר, אז מה היא עושה? היא הולכת לאתר היכרויות, היא הולכת לשטחנים, היא הולכת אולי לאירועים, היא נכנסת לטיולים, זום דייט, ספיד דייט, מה לא? עושים הכל. כל מה שיאפשר לנו, כל מה שיאפשר לנו, אה, למצוא אותו. אנחנו מחפשים אותו הרי, אנחנו מחפשים איזה בחור נעלם, שכידוע אה, 40 יום לפני יצירת הוולד, הכריזו שם בשמיים שהוא בעלים, מחפשת אותו. לפעמים אני לא מודעת שזה ככה, אז אני מחפשת בין, חושבת שיש פה המון המון בחורים, במיוחד כשנכנסים לאתר, ב, ב, ב, ב, כן, המרחב הוא בערך אין סופי של בחורים ו... ובכל אופן אנחנו נכנסים שם לאתר ורואים שאין אף אחד שבאמת מתאים לנו אבל אנחנו חושבים אולי מישהו שם ביניהם בין כל הפרצופים והפרופילים אולי הוא יתאים אולי אחד איזה יתאים אולי בוואטסאפ אולי בפייסבוק אולי איפשהו יצוץ פתאום ואני מחפש את זה אז אני רצה, מפגישה לפגישה ופגישה לפגישה ועוד פגישה, כי למה רוצה להתחתן, זה היעד שלי. יש לי רצון, אני רוצה להתחתן. בגלל שהרצון שלי הוא להתחתן, אז אני, אני, זה, זה היעד שלי, אז אני יודעת שאני צריכה למצוא איזה חתן. אז איפה הוא נמצא? צריך להיפגש איתו. אז אנחנו... ואת זה אפשר לראות בצורה מאוד מאוד חזקה. ש... אני חושב שרוב האנשים, זה מה שהם עושים, הם ממקדים את כל האנרגיות שלהם בלמצוא איזו הצעה, נקרא לזה הצעה, לא משנה אם זו הצעה משטחן או הצעה דרך האתר או דרך החברים או דרך, <אח> לא יודע מה, לא משנה איפה פוגשים אותו, אבל כל האנרגיה מופנית ל... למצוא את ההצעה הטובה. להיפגש עם איזה בחור שסוף סוף הוא, סוף סוף חן בעיניי, סוף סוף הוא ימצא חן בעיניי ואני גם אמצא חן בעיניו, כי הרבה פעמים זה קורה ככה, נכון? מי שאני מוצאת חן בעיניו, הוא לא מוצא חן בעיניי, ומי שמוצא חן בעיניי, אני לא מוצאת חן בעיניו, אין הדדיות. אז אולי אני מחכה שאולי סוף סוף משהו יקרה, סוף סוף יקרה הנס. ואני אפגוש אותו, וסוף סוף יהיה נחמד, סוף סוף יהיה איזה מישהו כזה ש... שיהיה לי נעים איתו, נחמד איתו, שיהיה איזה חיבור מסוים, מינימלי, כדי שאני אוכל להיפגש. אז זה היעד, אם זה היעד, אז אני צריכה למצוא איזה בחור. אנחנו רואים שבפועל, למרות שכולם מקדישים את האנרגיות שלהם דווקא ל... לה... כיוון הזה זה לא עובד, פלפלאים זה לא עובד, זה לא עובד, מה לעשות, זה פשוט לא עובד. נפגשים, עוד פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה, במקרה הטוב, לפעמים פשוט אין פגישות, אין הצעות, כי אני נפגשת עם בן אדם, או... עוד לפני שאני נפגש עם בן אדם, אני מקבל את הצעה, כבר, כבר, כבר רואה בפרופיל שלו, בתמונה שלו, במבט שלו, אני רואה שזה לא מתאים, אז אז חבל על הזמן. ואם אני קצת כן רואה שזה מתאים, אז אני מרימה אליו טלפון, אם אני מאלה שמרימות טלפונים לפני הפגישות, לא כולם עושים את זה, אבל מי שמרים טלפון, אז בשיחת טלפון אני כבר מזהה שלפי הטונציה ולפי הקול ולפי האינטואיציה הנשית החזקה שלי, שזה לא שייך וזה לא מתאים, אז גם כבר כאן זה יורד. ואם כבר מגיעים לפגישה, אז אם זה עובר את הפגשה הראשונה, השנייה, השלישית, מקסימום, נס. אבל אני רוצה שנגדיר את היעד בצורה שונה. בואו נראה מה היעד שלנו, האמיתי. חז"ל מספרים לנו שבני ישראל היו במצרים. התורה מספרת לנו. ובני ישראל יוצאים ממצרים. יוצאים ממצרים, לאן? לכיוון מתן תורה, כיוון ארץ ישראל. המעבר הזה, שימו לב טוב, יש לנו כאן שלוש נקודות על המפה. מצרים, ארץ ישראל והמדבר. יש לנו את נקודת המוצא, יש לנו את נקודת היעד ויש לנו את הדרך. נקודת המוצא זה מצרים, היעד זה ארץ ישראל, הדרך זה המדבר. מצרים, מוסבר בחסידות שמצרים זה המיצר, מצרים מלשון מיצר. לצרות. מצרים זו הצרה שבה אנחנו נמצאים. אבל את הצרה הזאת, את המיצר הזה, אנחנו רוצים להפוך למרחב. עתידה ארץ ישראל להתפשט על כל הארצות. אנחנו יוצאים ממצרים, עוברים תהליך במדבר, עוברים, לת... עוברים תהליך שבסופו אנחנו מגיעים לאן? לארץ ישראל, ארץ אשר ה' עיני ה' אלוקיך בה, מראשית שנה עד אחרית שנה, מראשית שנה עד אחרית שנה, מקום רחב, מגיעים לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ של תענוג, ארץ של עושר, ארץ ישראל, היעד, הגאולה, הגאולה האמיתית והשלמה, שזה המרחב. לצאת ממצרים זה לצאת מן המיצר, מהמקום הצר, מהמקום המצומצם, מהמקום המכווץ. למרחב, לגאולה, לשחרור, אוקיי? היעד שלנו זה בכלל לא להתחתן. היעד שלנו זה לא להתחתן, לא זה היעד. היעד שלנו זה לא למצוא את אותו בחור שנורא לי נעים לי איתו. לא זה היעד. למה לא זה היעד? כי זה לא בשליטה שלי, זה לא זו התוצאה, זאת אומרת, זה מה שמופיע, מה שמגיע מלמעלה, אבל אם הדבר הוא לא בידיים שלי, אני לא יכול להגדיר אותו בתור יעד. אם אני רוצה, כן, אני צריך כסף, אני רוצה להרוויח כסף. אני רוצה להרוויח כסף. אז אני אגדיר לעצמי, היעד שלי זה להרוויח הרבה מאוד כסף. זה זה היעד. היעד אלו הפעולות והמודעות הנכונה, הפעולות הנכונות, הצעדים הנכונים שאני צריכה לעשות על מנת להגיע ליעד. זה מה שאני צריכה לעשות. בזה אני צריכה להיות אם אני אהיה כל הזמן כאילו ביעד הסופי, כאילו בתוצאה, אז אני לא אוכל לצעוד. ולכן, היעד השלם כאן והיעד האמיתי שאנחנו רוצים להציב לעצמנו בתוכנית הזאת, זה להגיע למקום של מרחב, להרחיב את המודעות, להרחיב את התודעה. וחילקנו באופן כללי, אנחנו נראה במהלך התוכנית שיש בעצם כמה וכמה נקודות שבהן אנחנו עושים ופועלים את אותה הרחבה, הרחבה נפשית, הרחבה תפיסתית. אבל חילקנו את זה באופן כללי לשלוש נקודות שאותן אנחנו רוצים להרחיב, אוקיי? ברגע שנרחיב את המקומות האלה, בעזרת השם, נוכל מאוד מאוד מהר, מאוד מאוד בקלות, אה, להגיע, להגיע, למקום הזה שבו אנחנו מוצאים את אותו מיועד, את החטא, אה, הוא פשוט מופיע כי... כל ה, בעצם הרעיון, כל מה שאנחנו הולכים ללמוד פה ולעבוד פה בשמונה שבועות האלה, מתבסס על רעיון של הבעל שם טוב שאומר ככה: כל מה שקורה לנו, כל מה שקורה לנו במציאות, כל מה שקורה לנו במציאות שהוא כאילו לא קשור אלינו, זאת אומרת לא מה שאני עושה, מה שאני פועל, אלא דברים שמופיעים בתוך המציאות. איזה הצעה קיבלתי, מתי קיבלתי את ההצעה, מה יקרה עם ההצעה, אם הוא יגיד כן, הוא יגיד לא, אם מי... היא תהיה מציאת לא תהיה מציאת כל הדברים שכביכול, כביכול לא תלוי, בדברים שמחוץ אליי, באמת זה תלוי בנו. הבעל שם טוב אומר, דמה למעלה ממך, יש את הפסוק המפורסם, כן? דמה למעלה ממך, עין רואה. ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, צריך לדעת שהכל רשום והכל נכתב והכל מוקלט, כולל ההדרכה הזאת מוקלטת, אבל דע מה למעלה ממך. כל מה שקורה לנו קורה לנו בזכותנו, בעקבות העבודה שלנו, בעקבות המודעות שלנו. ואני אספר לכם סיפור שאחת המשתתפות שיושבת כאן איתנו עכשיו סיפרה לי, ראתה את זה במוחש, מיד, וזה קורה לי, הסיפ... זה פשוט רואים את זה בצורה מוחשית כל הזמן, כל הזמן, ומי שקצת רגיש, או שיפתח את הרגישות, יראה את זה קורה לו כל הזמן. יומיים לפני שהיא נרשמה לתוכנית, אז אני חושב יומיים לפני שהיא נרשמה בפועל לתוכנית, יום או יומיים לפני שהיא נרשמה בפועל לתוכנית שלנו, היא קיבלה החלטה. היא החליטה שזהו. היא שמעה על כבר מזמן, כבר בפעם הקודמת שפתחנו מחזור, היא ידעה שהיא רוצה ולא הסתדר לה מכל מיני בחינות, ועכשיו היא קיבלה החלטה שזהו. עכשיו היא הולכת על זה. עוד לפני שהיא אמרה לי, או לפני שהיא נתנה את, את הפרטים של התשלום ונרשמה, היא החליטה. יום למחרת, אולי כמה שעות למח... אחרי, לא, לא יודע בדיוק, אבל לא הרבה זמן אחרי, היא מקבלת טלפון משטחנית. נכון? היא מקבלת טלפון משטחנית. והשטחנית מציעה לה הצעה. מה החידוש? מה הפלא הגדול? גם אני קיבלתי, שימו לב טוב. היא לא התקשרה לשדכנית. היא לא פנתה אליה בזמן האחרון, אם הבנתי נכון. היא פשוט יום אחד פתאום קיבלה טלפון מהשדכנית. מתי הייתה הפעם האחרונה שהיא קיבלה ה... קיבלה טלפון משדכנית, או קיבלה איזושהי הצעה? שאלתי אותה את זה, היא אמרה לי, באזור החגים. כן, זה לוקח אותנו כמה חודשים אחורה, נכון? או בטבת, תשרי, תשועה, כסלת, טבת, ארבעה חודשים, חמישה חודשים אחורה, עוד לא נשבעת כבר? חמישה חודשים אחורה, פתאום זה קרה, פתאום היא מקבלת הצעה. מה קרה? היא לא עשתה כלום. היא קיבלה החלטה. אני הולכת על זה. וכאן אני רוצה להגיד לכם בצורה הכי חזקה והכי מוחלטת, אנחנו הולכים לעבוד כאן על כל מיני רבדים בנפש, רבדים פנימיים, רבדים רגשיים, רבדים מעשיים, אנחנו הולכים לעשות עבודה. אבל לא בגלל זה אתן הולכות למצוא את הזיווג שלכן תוך זמן מאוד מאוד קצר, לא בגלל זה, אלא מה? בגלל שזה תלוי בו, והוא יושב ומסתכל עלינו, הוא רואה אותנו, הוא רואה את המאמץ שלנו, הוא רואה את היגיעה שלנו, הוא, הוא רואה את ההחלטה שלנו, שקיבלנו החלטה מדהימה, לא מובנת מעליה בכלל, שאנחנו הולכים לעשות כאן צעד שלא הרבה עושים. אנחנו לוקחים אחריות על המציאות שלנו, אנחנו לוקחים אחריות על מה שאנחנו הולכים, מה שהולך לקרות איתנו בחיים, אנחנו לוקחים אחריות. והוא רואה את זה, ובזכות הצעד הזה ובזכות הרצינות הזאת, הוא ישלח לכם את הזיווג, כי זה תלוי אך ורק, אך ורק בו, בצורה מוחלטת. כשהוא ירצה, באמת, זה ברגע אחד או בשעת אחת הגאולה מגיעה תכף ומיד ממש, תוך שנייה. זה פשוט יקרה. אז הכל תלוי בבורא והכל תלוי בעבודה שלנו, כי הוא מסתכל עלינו ובהתאם לצעדים שאנחנו עושים, ככה הוא יזמן לנו ויקרב לנו את הזיווג שלנו, אוקיי? יופי. אז בואו נגדיר את היעד. אנחנו אמרנו שהיעד הוא לצאת מן המיצר למרחב. מה אנחנו רוצים להרחיב? דבר ראשון, אנחנו רוצים להרחיב את האני, אוקיי? אנחנו רוצים להרחיב את האני שלי. מה זאת אומרת הרחבת האני? ולמה הוא חשוב? הרבה פעמים האדם תופס את עצמו בצורה לא נכונה, בצורה מצומצמת. בצורה שהיא לא מספיק מבטאת את מי שהוא ואנחנו רוצים להרחיב את מי שאנחנו, כלומר להרחיב את ההיכרות האמיתית עם מי שאנחנו. זה דבר ראשון. לדעת בצורה יותר עמוקה ויותר פנימית מי אני ומה אני שווה. אנחנו נעבוד על זה מיד בתחילת התוכנית. אבל הציר הזה שבו אני גדל ומרחיב את מי שאני מקטנות לגדלות, אני מתרחב בנפש, אני מתרחב בחוויה. המקום היותר שלם והיותר עמוק בהתחברות שלי אל עצמי, בהרחבה שלי, של הנפש שלי, זה כשאני מתחבר לעוד מישהו. זוגיות, המקום הזוגי השלם, זה מקום כזה שבו האני שלי מתרחב עד לרמה כזאת שהשני, הבן זוג שלי, הוא חלק ממני. את עצמי אני מוצא בו ועל זה אנחנו הולכים לעבוד כבר בשבוע השני בעזרת השם. בשבוע הראשון אנחנו הולכים לעבוד על מי שאנחנו ואז אנחנו נפתח למקום שבו אנחנו מסוגלים להתחבר לשני בצורה... בצורה יותר רחבה, בצורה כזאת עד שהיעד הוא, כן, שזה היעד השלם בתוך הזוגיות עצמה, בחיי הנישואין, איפה אני מוצא את האני האמיתי שלי, הכי שלם שלי? בבעלי, בצד השני. שם אני מוצא את עצמי. שם אני מוצאת את עצמי. זה נקרא להרחיב את האני. ההרחבה הזאת, כן, ההרחבה הזאת, היא הרחבה לא פשוטה, זה לא מובן מאליו, כן? מה זה ל... כאילו, שאני... זה, זו אשתי. מה זה אומר? בצורה פשוטה. קודם כל זו לא עבודה, כן, זה לא מקום קל להיות פה, אבל זה מקום מופלא שבו העונג האמיתי שלי זה בהתמסרות אל האחר. אל האחר, אל אשתי, אל בעלי. אני מתמסרת עד הסוף, ושם, טור השלם, אני מוצאת את העונג הכי שלם שלי. מה, זה, זה העושר שלי, שאני נותנת לו, חושבת עליו. ואז אנחנו מוצאים אני חדש. אני שמורכב משניים. אני מפסיקה להיות אני ומתחילה להיות אנחנו. יש סיפור מפורסם. יש סיפור מפורסם על... הרב לוין, הרב של ירושלים, אריה לוין, צדיק, שאני חושב שאולי הרבה מכירים את הסיפור הזה, אבל בכל זאת נחזור עליו. הם הגיעו, והוא היה צריך ללכת לרופא עם אשתו, כי לאשתו כאבה הרגל. וכשהם ישבו אצל הרופא, אז הרב הצדיק אמר, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. הרגל של אשתי כואבת לנו. זאת אומרת, זה כבר לא... לאשתי כואבת הרגל. תעשה משהו, שגעת אותי, כל היום כואב לי, שגעת אותי, תטפל בזה. <laughs> לא זה הסיפור. זה הרגל של אשתי כואבת לנו. זה כואב לי. הרגל שלה זה, זה, זה, היא כשלה כואב לי כואב, כשלה טוב לי טוב, כשלה שמח לי שמח, זה אנחנו, זה, זה, זה יחידה אחת, זה נקרא הרחבת העניין, אנחנו רוצים להגיע לשם, כמו שדיברנו, מי שיצא, לא, לראות את השידור הקודם שעשינו, לפני שהתחלנו את התוכנית, דיברנו על זה, דיברנו על הרעיון הזה, ש... הזוגיות, המקום הזה שאנחנו מחפשים, המקום הזוגי שאני חושב על השני, לא מתחיל רק אחרי החתונה, רק אחרי שאני כבר נשוי, אז אני אתחיל לחשוב על הצד השני, להתחשב, להתמסר, להיות מחובר אליו, מה הוא רוצה, מה, מה הוא דואג, מה מאיים עליו. זה שייך לאחרי החתונה. עכשיו, עכשיו אני מרוכז בעצמי, כי אני רוצה להתחתן, אני כאן המרכז, מה, מה הוא מעניין אותי בכלל הבחור? הוא מעניין אותי? אני מכירה אותו? מי מכיר אותך בכלל? מי, מי, מי אכפת לו? מי... אתה לא מעניין אותי. אני רק רוצה לבדוק אם אתה מתאים לי או לא, זה הכל. בוא, בוא נבדוק, אתה מתאים לי או לא מתאים לי, בוא נראה. אתה מוצא חן או לא? בוא נסתכל רגע מהצד. מה אתה עושה מה אתה עושה, מה אתה עושה בחיים? במה אתה, אתה עובד? דבר, דבר תכלס, אין לי זמן, את צריכה להתחתן, אתה מפריע לי. כן, זה הראש. הם, בפ, הם, הם רק מפריעים לי. כאילו, אני רוצה להתחתן, והם תקועים פה באמצע. מדברים, חושבים, רצונות, ממש לא מתאימים. אז ת, אתה מוכן להסתלק כדי ש... אתה מפריע לי לבל, ל, ל, ל, לבחור ש, שבאמת אני מחפשת שהוא כבר יבוא. אין לי זמן. אז, אז כל כך... מרוכזים ברצון שלנו להתחתן, ברצון שלנו למצוא אותו, אני כל כך מרוכזת שאני באה ואומר, רגע, בואי בוא תפגשי, התקשרה אליי מישהי, דווקא מהתוכנית, שנורא קשה, הוא... קשה לתפוס את זה, קשה להכיל את זה, אז תפגשי עוד קצת. אבל הרב, הוא לא, כאילו אני צריכה לדעת לא אם זה בדיוק מתאים, בסדר, בואו נבדוק, בואו, מה בואו. נפגש עוד קצת, בואי בוא, בוא, בוא, נכיר, אבל אני רוצה להתחתן, זה קשה לתפוס את זה. אבל זה, זו המשימה, להרחיב את האני כבר עכשיו, להיכנס לראש זוגי כבר עכשיו, בפגישות, בפגישות ולפני הפגישות, בהחלטות, להיכנס לראש זוגי. מי שייכנס לשם זה מדהים, חוויית הפגישות הולכת להיות אחרת לגמרי, אז קודם כל אנחנו מרחיבים את העניין. דבר נוסף שאנחנו רוצים להרחיב, וגם על זה נעבוד, אנחנו רוצים להרחיב את הציור של מה אני מחפשת, מה אני רוצה, איך נראה בעלי. הרבה פעמים הציור הזה בנוי מכל מיני מקומות, מכל מיני אה, תקופות בחיים שלנו. זה יכול להיות בנוי לנו מה, מה, מהזוגיות שראינו בבית, מההורים, זה יכול להיות בנוי מסרטים שראינו, זה יכול להיות בנוי מסרטים שעברנו, כן? זה מכל מיני דברים, יכול להיות מכל מיני דברים. ולמה המקום הזה, ה, המקום הזה צר? שימו לב טוב. הרבה פעמים אני שומע את המשפט הזה. אני יודעת בדיוק מה אני מחפשת. אני יודעת, לא, אבל אני יודעת בדיוק מה אני מחפשת. זה ברור לי מה אני רוצה. זה לא זה, כל מה הוא לא הגיע עדיין. כמה שיותר ברור לי, כמה שיותר ברור לי, מה אני צריכה ומה אני מחפשת, ככה אני פחות פתוחה, ככה אני יותר מצומצמת, הכלי שלי הוא יותר צר, ולא מאפשר לקדוש ברוך הוא להביא את הזיווג שלי, כי באמת באמת באמת, אנחנו עוד נעשה על זה בירור, ונעבוד על זה, אנחנו נותנים רק את הכלל. באמת, מה לעשות אבל זו האמת, אנחנו לא יודעים. מה הקדוש ברוך הוא קבע לנו בשמיים, 40 יום לפני יצירת טבלת בן פלוני ובת פלוני, לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים להרחיב את זה, אנחנו לא יכולים להרחיב את זה שני, לא יכולים להרחיב את זה לכל האפשרויות הלא מוגבלות, נכון? חייב להיות קצת מוגדר, כי לא נצא מזה, חייב להיות קצת מוגדר, צריך למשל להיות יהודי, בתוך התחלה. צריך להיות יהודי, נכון? לא יכול להיות הכל. צריך להיות בתפיסת עולם הכללית שלי, תפיסת העולם הרוחנית שלי, הדתית שלי, צריך להיות מוגדר ברמה כזאת או אחרת. אבל באופן כללי אנחנו צריכים להרחיב את הציור, לפתוח, לתת מקום. לתת מקום לקדוש ברוך הוא להביא לי אותו. להיות פחות יודעת, שיהיה לי פחות ברור בדיוק בדיוק בדיוק מה אני מחפשת ואיך הוא נראה ומה צבע העיניים שלו ומה צבע העור שלו ואיזה עדה הוא. ואם הוא כזה או כזה או כזה או כזה. אני למשל, לפני שהתחתנתי, כשהייתי בשידוכים, ידעתי ידעתי, היה לי ברור שאני מתחתן עם בעלת תשובה. היה לי ברור, אני מתחתן עם בעלת תשובה. ואז הגיעה שדחליץ והציעה לי דתייה מבית, זה לא הוטיב לי, אמרתי לה לא תודה. והמשכתי לחפש. ואז היא עוד פעם מתעקשת איתי, אבל היא ממש בחורה טובה, היא התעקשה לי שוב, ושוב, אז שהיא איתי, התעקשה איתי, בוא תנסה, מה, בחורה טובה וזה, הרב שלי ראה אותה, השתכנעתי, אז עליתי להיפגש איתה. אנחנו נישואים היום ברוך השם, עשר שנים, חמישה ילדים, ברוך השם, מה אני יודע, מה ידעתי? אני רציתי בעלת תשובה, ככה היה לי, רציתי ככה. אני יודע? אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים להרחיב את הציור בצורה נכונה, בצורה מאוזנת, לא בצורה פרועה, אבל אנחנו צריכים להרחיב. ואז זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית שאנחנו צריכים להרחיב, אנחנו רוצים להרחיב את ההיכרות, להרחיב את כלי ההיכרות, להרחיב את היכולות שלנו, להכיר באמת מי נמצא כאן, להרחיב את הסבלנות שלנו, להרחיב את יכולת הספיגה שלנו. להכיל את יכולת, להרחיב את יכולת ההכלה שלנו, את המקום הפגיע שלנו, להרחיב אותו כדי שיהיה פחות פגועים, פחות רגישים, פחות מעורערים. אנחנו רוצים להרחיב את כל המימד הנפשי שלנו שמסוגל להכיר, לתת מקום, להתחבר. צריך ללמוד את זה, צריך לפתח את זה, צריך לדעת איך אני לוקח בן אדם שהוא זר לגמרי ולאט לאט בצורה הדרגתית אנחנו נפתח, אני, נפתחת, כן? אנחנו נפתחים ומסוגלים באמת לדעת מי עומד כאן, מי באמת עומד כאן בלי להיבהל. שימו לב טוב, אני אומר פה רעיון שאנחנו עוד פעם נדבר עליו בהרחבה בהמשך רוב, רוב, רוב הפגישות אה, אה, אה, שמפסיקות, שלא הולכות, שנחתכות, שנעצרות, זה בגלל בהלה. אנחנו נבהלים, ואנחנו מאוימים, אנחנו מפחדים להמשיך הלאה. וכל הבנות שברוך השם זכו לעבור את התהליך, וזכו לממש את התהליך שאנחנו הולכים ללמוד פה ביחד, ולהתחתן בסופו של דבר גם, כמובן, גם נעזרו בי בדרך, אבל הם, הם, הם נבהלו. אבל לא, לא, לא ניצחו, הבהלה לא ניצחה אותם, לא ויתרו. אחרי שהם נבהלו, הם המשיכו קדימה, ואז הם התחתנו עם, אותם, עם אותו בחור שנראה להם ממש ממש ממש, ממש לא מתאים, והוא ממש ממש לא חכם, והוא ממש לא תקשורתי, והוא ממש כאילו הוא, אין שום קשר. והוא, הוא משעמם אותי, הוא פשוט לא מעניין אותי, ואלה הקולות שאנחנו שומעים כל הזמן. אבל ממשיכים עוד קצת, ופתאום הקול נעלם ומתפוגג, וכאילו, מה חשבתי לעצמי? איך, איך העליתי את זה? אני שומע את זה שוב ושוב. איך הייתי, איך, איך הייתי מסוגלת בכלל לחשוב שהוא לא חכם, או איך בכלל הייתי מסוגלת לחשוב שהוא לא מתאים לי, ואיך הייתי בכלל מסוגלת, זה מעניין, איזה כיף לי איתו. מה עד לפני חודשיים? הוא נראה לי לא מעניין, אני בהלם. וזה קורה פעם אחרי פעם, זה בזכות ההרחבה, שאנחנו מרחיבים את כלי ההיכרות, מרחיבים, מרחיבים את הדעת שלנו, אוקיי? אז שימו לב, זה היעד של מה שאנחנו רוצים לעבור פה. אנחנו עושים עבודה של הרחבה, מן המיצר אל המרחב. מצרים זה הלבד, כך החז"ל אומרים, מצרים זה הלבד. ארץ ישראל זה הביחד, זה הזוגיות. מצרים זה שאני מרוכז בעצמי, ארץ ישראל זה שאני מחובר באמת למי שמחוץ אליי, זוגיות, צריך להרחיב, ההרחבה הזאת זו עבודה, ברגע שנרחיב את הדעת שלנו, נרחיב את המודעות שלנו, נרחיב את הכלים שלנו, הכל ייראה אחרת לגמרי, וכדי שנוכל לעשות את זה, ונוכל לעשות את זה כמו שצריך, אני רוצה לתת לכם היום עכשיו עקרונות של הצלחה. בסופו של דבר אנחנו נכנסנו כאן למסע. המסע הזה הוא שלכם, אני המדריך, אני מלווה אתכם, יעזור לכם, נעשה את זה ביחד, אבל העבודה היא שלכם. אני רוצה לתת לכם את העקרונות שיאפשרו לכם באמת לעשות המסע הזה ויצעוד בו בצורה הכי הכי מוצלחת שיכולה להיות. אוקיי. נתחיל בעיקרון הראשון. אמונה. כל העקרונות שאנחנו עכשיו עוברים, אנחנו בעצם עוברים על מבנה של עשר הספירות. אוקיי? לא על כל עשר הספירות, על המבנה. של מי שמכיר, אני, אני כרגע לא אכנס לאיך זה נראה בספירות, אוקיי? אני אגיד, אני אגיד לכם את הנקודה עצמה, אני אזכיר מה, על, כנגד איזה ספירה זאת, אבל ב, באופן כללי שתדעו, אנחנו שוב נדבר על זה בהרחבה בתוכנית, ובהדרכות, ובקורסים, ובקורסי בונוס שתקבלו, תלמדו את זה עוד בהרחבה בעזרת השם, אבל הרעיון הוא שבנפש שלנו יש עשר ספירות, יש לנו ספירה אחת שנקראת כתר שהיא כנגד העל מודע שבנפש, על, כנגד המקום הנעלם ויש לנו אחר כך 10 ספירות גלויות והמבנה הזה של 10 מחולק לכמה רבדים כלליים שזה חב"ד, ראש, שכל, רגש, לב וכוחות ביצוע רגליים, אוקיי? ובעצם העקרונות האלה שאנחנו נגיד אותם עכשיו הם בעצם כנגד אותם חלקים בנפש. אז נתחיל עם האמונה, פנימיות הכתר. דבר ראשון שהוא להצלחה של התהליך שלנו זה להאמין. אני רוצה להאמין שהמקום הזה שאנחנו הולכים לעבור העבודה הזאת והמסע הזה הולך להצליח. אני צריכה להאמין שהבן זוג שלי, בעלי, הוא נמצא שם, ואין שום ספק שהוא נמצא שם. מי, ש... כן? מי שמנגד לאמונה זה עמלק. עמלק הוא מין קליפה רוחנית שמקררת אותנו, אשר קרחה בדרך. ולכן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת זה שזה לא אולי, זה לא אולי לא, מי אמר, מי אמר, מי אמר שאצלי יצליח, יופי, אז, אז כן, ליטל התחתנה ולירז התחתנה ויפעת התחתנה ומיכל התחתנה ונועה התחתנה וננסה להרוץ את כל השמות ש... ורותי התחתנה, ויופי, מקסים, מקסים, נהדר, איזה יופי, אבל אולי אצלי זה לא יקרה. מי אמר? לא. אני מאמינה, אני מאמינה שזה הולך לקרות. שום דבר לא יקרר אותי. אין דבר כזה. אוקיי? זה הולך לקרות. יש לי אמונה. אני מאמינה בבורא. אני מאמינה שיש... לאיזה סיבה למה לא התחתנתי עד עכשיו, אני לא יודעת אולי למה, בשביל נכנסתי לפה, אני מאמינה, אני מאמינה בתהליך הזה, אני מאמינה שזה יקרה, אוקיי? זה נורא נורא חשוב לבוא עם אמונה, והאמונה הזאת, אמונה זה להסתכל על משהו שהוא בגלוי נראה כאילו הוא לא הולך לקרות, ובכל זאת לדעת שזה הולך לקרות. זה שמחר בבוקר אני נהיה בריאה, לא צריך לזה אמונה, כי אני בריאה עכשיו, זה גם אהיה מחר. זה שאני, מחר השמש תזרח, אני לא צריכה לזה אמונה, היא זרחה היום, היא זרחה שלשום, היא תזרח גם מחר. זה לא אמונה, זה גלוי. אמונה זה מקום שאני כאילו לא רואה בגלוי איך זה הולך לקרות, מתי זה הולך לקרות. יש לי מסך, אבל אני מאמינה. אני מאמינה שזה יקרה, אוקיי? אז זה יקרה. אז זה דבר ראשון. צריך להאמין ולהתחבר למקום הזה. לא להרפות מזה. הנקודה השנייה זה רצינות. רצינות זה גם לשון רצון. אנחנו פה כי אנחנו רוצים. ברור שאנחנו רוצים להתחתן. כאילו, מה החידוש? כאילו, אני רוצה מאוד להתחתן, אני כבר שנים רוצה להתחתן. נכון? אני, כבר, אני רוצה להתחתן. אז מה, אז מה זה, זה שארצה באמת? שתהיה לי רצינות? אדם שלוקח דברים ברצינות, מתאמץ עליהם, ועצם זה שאתן יושבות פה היום עכשיו, מקשיבות לי, כן? זה אומר שאתן רציניות, לקחתן את זה ברצינות? המקום הרציני הזה שמשקיע את הדברים ולוקח ועובד עליהם ומתמסר לעבודה, המקום הזה הוא נותן את הברכה. אוקיי? Okay? יש בזה סייעתא דשמיא גדולה. יגעת ומצאת, תאמין. הרב שלי סיפר סיפור לא מזמן, ראיתי אותו מספר, ש... כותב ספר בדיוק. בדיוק כותב עכשיו ספר, לוקח את זה ברצינות, מתייגע, יושב, כותב ספר, ספר הלכה, ספר רציני. הוא מספר שיום אחד מגיע אליו איזה בחור, אומר לו, הרב, כבוד הרב, תראה מה, מה אני רואה פה, תראה מה ראיתי, משהו מדהים, ומראה לו איזה חידוש, מראה לו איזה חידוש שהוא מצא, באיזה ספר. הרב מסתכל, מסתכל, זה בדיוק... איזה משהו שהוא מתעסק עליו, איזה סוגיה שהוא כותב, איזה ספר על גזל, הוא כותב ספר הלכה על, על גזל, הוא אומר, תאמינו לי, אני בכלל לא יודע מה הוא רצה ממני. אומרת, למה הוא בא אליי? למה הוא, הוא פשוט הראה לי, אני רשמתי את המקורות שהוא הראה לי, והלכתי אחר כך לעבוד על זה. הייתי צריך, בדיוק את העניין הזה חיפשתי, הייתי צריך לבדוק את המקורות האלה, למצוא את המקורות האלה על מה שעבדתי. ולמה הוא בא? הוא... הוא בכלל לא שאל שאלה, בדרך כלל לרב לשאול איזה שאלה, לא הבנתי, תפסוק לי משהו, הוא פשוט בא, הראה לו והלך. זאת אומרת, זה סייעתא דשמיא שמגיעה כשבן אדם עושה משהו ברצינות. ולכן אנחנו רוצים לקחת את התהליך הזה שנכנסנו אליו ברצינות, אוקיי? והרצינות הזאת, הרצינות בעבודה, בתרגילים ובהקשבה ובה, להדרכות, תיתן את הסייעתא דשמיא, אוקיי? לכן אנחנו מאוד מאוד רוצים מקום רציני של יגיעה. עוד נקודה חשובה שמי שייקח אותה בהחלט יחולל הצלחה, ומי שלא ייקח אותה יהיה יותר קשה, זה מוכנות לשינוי. זה כנגד ספירת החוכמה בנפש. החוכמה זה המקום של העדינות הפנימית, או במילים אחרות גמישות. אנחנו רוצים מקום גמיש בנפש. מה גמישות? קודם כל זה מקום מאוד חשוב לזוגיות. למה הוא חשוב לזוגיות? מה זה הגמישות? גמישות זה אומר, אוקיי, זו הדעה שלי, זו המחשבה שלי, זו התפיסה שלי, אבל אני מוכן לוותר עליה. הגמישות היא נורא חשובה בזוגיות, היא ההפך מעקשנות. לא, לא, לא, זאת הדרך, לא, לא, לא, זה מה שנכון לי, ככה זה צריך להיות. רגע, בוא, בוא, בוא ניפתח לעוד מקום אולי, לא, זה כך, רק ככה ולא אחרת. המקום הקשוח הזה, הוא נורא קשה בזוגיות, מאוד לא טוב לזוגיות, והוא גם מאוד לא בריא לתהליכי שינוי, ואנחנו רוצים, אנחנו מאמינים שלא התחתנו בגלל שמשהו, מה שאנחנו עושים לא נכון, אנחנו רוצים ללמוד. אז להיות גמיש במקום הזה הוא נורא נורא חשוב. זאת אומרת להיפתח במקום אחר, אבל כמובן צריך להבין, אנחנו לא, לא, לא מדברים פה על איזה מקום כזה של, כן, של איזה יס yes כזאת של אני עושה בלי להבין, קבלת עול. צריך להבין מה, למה אני עושה ולמה זה נכון, ודאי, אבל להיות פתוח, קשובה, לרעיונות אחרים, לתפיסות אחרות, הוא נורא נורא חשוב בתהליכי שינוי, אוקיי? אז זה כרגע ספירת החוכמה, ואנחנו רוצים לזכור את זה בתהליך, להיות פתוחים. דרך אגב, זה לא, זה אולי נשמע, זה יכול להישמע, זה יכול להיראות כמו מקום כאילו מרצה, כאילו אני מאבדת את הזהות שלי, זאת אומרת, אני חושבת ככה, אני חושב שזאת הדרך ואני... עושה משהו שמישהו אחר אמר לי, לא לזה אנחנו מתכוונים. המקום המרצה, שכאילו מאבד את הדעה שלו, כן, מוותר על מי שהוא, הוא מקום מאוד לא נכון, אנחנו מאוד, אנחנו גם על זה נעבוד מיד בשבוע הראשון, על המקום המרצה, הוא מאוד מאוד לא נכון הוא לזוגיות, לא לזו הכוונה, אוקיי? הכוונה כאן זה לגמישות, כן? להיות, להישאר מחוברת לעצמי, אבל להיות מסוגלת לקבל עוד דעות, עוד תפיסות, פתוחה וקשובה לרעיונות החדשים. דבר נוסף, כנראה צפירת הבינה בנפש, זה הפרדה. כלל מאוד מאוד חשוב, ואתם תראו את זה שבתוכנית אנחנו נדבר על זה הרבה. מה זה הפרדה? זה בעצם זה קצת כמו המקום של ההרחבה, אוקיי? הרחבה בנפש. בדרך כלל אדם רואה בצורה חד-מימדית. אוקיי, okay, מה זה חד מימדית? הוא רואה, כן, הוא נורא, הוא רואה מנקודת מבט מאוד מסוימת שבה הוא על המציאות. יכולת ההפרדה היא אומרת שלכל דבר יש בעצם שני רבדים, יש חיצוניות ויש פנימיות. היכולת לעשות בירור מה פנימי, מה חיצוני? מה עיקר, מה טפל? מה האמירה, מה שהוא אמר כאן בפגישה, אמר לי איזה משהו, אני רוצה לעשות הפרדה, מה, מה הוא אמר, אבל למה הוא באמת התכוון? אוקיי, אני עושה הפרדה, יש את מה שהוא אמר, יש את מה שהוא התכוון, יש את מה שהוא התנהג. יש את מה שבאמת הניע את ההתנהגות שלו. היכולת לראות דו-מימדית, מקום משולב, מקום שמסתכל על שני, משני זוויות נפרדות, אוקיי? בתהליך הזה, על עצמי. מה אני מרגישה עכשיו? מה האמת? להיות מסוגלת להבין שיש את מה שאני מרגישה בחוויה, אבל יש את, את מה שהשכל שלי מבין ורואה, לפעמים הוא רואה הרבה יותר נכון, צריכה, אני, לא יכולה, אני חייבת להתחשב בשני המימדים, לעשות הפרדה בין הלב לשכל. אני מבינה שנכון לי להיפגש עוד פגישה, אבל לא בא לי, כן? להיות מסוגלת לעשות הפרדה בין מה שאני מרגישה ברמה החיצונית, זה מה שאני מבינה בשכל שלי. המקום הזה, כן, זה מקום נפשי מסוים, שצריך ללמוד לפתח אותו. קודם כל, הנה, הכרנו אותו. לפעמים אנחנו לא מכירים, בדרך כלל אנחנו עוד פעם פועלים בצורה שטחית חד-מימדית, ובעצם מה שאני רואה, מול זה אני פועלת. מה שאני מרגישה, מול זה אני פועל. אנחנו רוצים להיפתח למקום יותר שלם, שיודע לעשות הפרדה בנפש. יודע להסתכל כל הזמן על שני החלקים של המציאות, מקום החיצוני והמקום הפנימי, אוקיי? האלמנט הזה, אנחנו נרחיב אותו כמובן בתוכנית עצמה, אבל זו נקודה נורא נורא חשובה. עיקרון נוסף, קלף מנצח, חבר'ה, שימו לב, קלף מנצח. למלחמה יוצאים לקרב, יוצאים מתוך שמחה. בימים עברו, כשהיו יוצאים לקרב, היו יוצאים עם מר של ניצחון. באמת, גם במלחמה האחרונה, כן, ב... ב נו, איך קראו למבצע האחרון? בעזה? שכחתי, ברוך השם. אבל גם אז, גם שם לפני המבצע, ראינו את החיילים יוצאים, לפני שהם יוצאים. לפני היציאה לקרב, במעגל ענק, צועקים, רוקדים, שמחים, אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו על מי להישען, כן, ושמחו. המקום הזה של השמחה, של ההתלהבות, של התקווה, של הביטחון, המימד הזה בנפש, אני צועדת מתוך שמחה והתלהבות, תודה צוק איתן, הה, הה, המקום הזה נותן, קודם כל, נותן, נותן המון המון דברים. הוא נותן לנו קודם כל אה, מקום נפשי נכון לבוא ממנו לעבודה. אדם שמח, הוא יותר פתוח, הוא יותר הוא, הוא מביא את עצמו בצורה יותר נכונה. אבל לא רק שהוא מביא את עצמו, השמחה לא רק מחוללת את הנפש, את הנפש הטובה שלו, הנפש אלא היא מחוללת הצלחה, היא מביאה מלמעלה סייעתא תשמיא אדירה. הזוהר הקדוש אומר שמי ששמח, כן, הוא אומר ככה, גב נטטאה כגב נעילה. איך אדם, כן, אדם, מה מושך עליו, סליחה, אדם שמציב את עצמו, כמו שהוא מציב את עצמו למטה, אם הוא מציב את עצמו פה למטה מתוך מקום ותנועת נפש של שמחה, הוא ממשיך מלמעלה שמחה, ממשיכים עליו שמחה, זאת אומרת, סיבות לשמחה. ואם הוא הפוך, מעמיד את עצמו במקום עצוב, ממש... כן, מגורעת אדם תבוא עמו. ולכן המקום הזה של השמחה, של ההתלהבות, של, של... כך... בתוך העבודה, עוד לפני החתונה, עוד לפני שאני, כן, שמחה לבשר לך ש... ברוך השם סגרנו שידוך עוד לפני המיילה, אני כבר מחכה למיילים שלכם, להודעות וואטסאפ, לפני זה, התהליך עצמו צריך להיות בשמחה, בהתלהבות, למרות <עבור> <עבור> שזה עבודה, זה כאילו, שימו לב טוב, אני רוצה לדייק את זה, זה לא פשוט. תהליך של עבודה, הוא כאילו, מה, מה הקשר שלו להיות שמח, אני שמחה מתוצאה, אני לא שמחה מעבודה. בעבודה אני לא מרגישה את התענוג, את, היוק, את, ה, את הכיף. אני כאילו עכשיו עושה פעולות, יושבת, צריכה לעשות תרגילים ועניינים, אז, אז כאילו בנפש, זה לא מקום כאילו שמח, מקום עובד, מקום רציני, ובכל זאת אנחנו רוצים לצעוד מתוך שמחה. מה יעזור לנו? מה יעזור לנו להיות סמטחים בדרך? שאנחנו מבינים ורואים את היד מול העיניים, אנחנו רואים מה אנחנו הולכים להרוויח מהדבר הזה. מה אתם הולכות להרוויח מהדבר הזה? לא, אתם לא רק הולכות להרוויח חתן, זה לא רק זה. אז אנחנו הולכות להרוויח כאן משהו אחר לגמרי. תפיסה שונה על החיים, מיומנויות תקשורתיות, מיומנויות חברתיות, זוגיות. אני הולכת להכיר את עצמי הרבה יותר טוב, אני, יכולה, אני הולכת לפתור. דברים פנימיים שהיו תקועים עמוק בתוך הנפש, חסמים שהם, שהם חוסמים אותי לא רק בעניין הזה, הם חוסמים אותי בכלל, בכל התחומים. ומילא, בגלל שאני הולכת להרוויח כאן בענק, ובסוף כמובן אני הולכת להרוויח בן זוג, אני הולכת להרוויח חתונה, אבל לא רק חתונה, לא רק להתחתן, לא רק לסמן והתחתנתי. מי שהולכת לעבור את התהליך הזה ולמצוא את הזיווג שלה, הולכת למצוא את הזיווג שלה שזה יהיה בניין הדעה. עד. ואנחנו, בגלל ש... כן, אתם מכירים את הסיפור הזה על רבי עקיבא, על ארבעה נכנסו לפרדס? מכירים? ארבעה נכנסו לפרדס. שלושה לא הצליחו לצאת משם כל כך טוב. אחד מת, אחד השתגע, אחד כפר בעיקר. רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. שואלים בחסידות איך, איך, מה היה מיוחד, מה היה מיוחד ברבי עקיבא שהוא יצא בשלום ולא קרה לו כל מה שקרה לשאר? מסבירים את זה. הוא יצא בשלום למה? כי הוא נכנס בשלום. רק על רבי עקיבא אומרים נכנס בשלום ויצא בשלום. למה הוא יצא בשלום? כי הוא נכנס בשלום. אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים רק להיכנס לחתונה. אנחנו רוצים לצאת ממנה כמו שצריך, כמה זה לצאת, אנחנו, יש אנשים שמתחתנים אבל אחר כך מתגרשים, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, אבל אם ניכנס בשלום, זאת אומרת, אם ניכנס נכון, עם ראש נכון, עם ראש זוגי, עם תודעה נכונה, עם כלים רחבים, אנחנו, אנחנו נצא בשלום, בשלום בית, לא בהתפרקות חס בשלום, נצא בשלום. זאת אומרת, תהיה לנו זוגיות טובה, נצחית, בניינה דאג. זה רווח עצום. אז כשאני יודעת שאני הולכת להשיג פה חיים ארוכים של עושר, של, של זוגיות טובה, של זוגיות מאושרת, הרמונית, וזה לא רק זה, זה אחר כך חינוך ילדים, הרי זוגיות לא טובה, גם אם לא מתגרשים, זוגיות לא טובה זה, זה, זה, זה, זה בלגן לילדים. זה קשיים חינוכיים, זה קשיים בפרנסה, כל הברכה מגיעה מהשלום, כל הברכה מגיעה מהזוגיות, הכל מגיע מהמקום הזה. ממילא כשאני הולכת לייצר לעצמי מודעות נכונה, כלים נכונים להתמודד איתה כבר בתהליך עצמו, אבל ממילא גם בחתונה, גם בחיי הנישואים, אני הולכת להרוויח כאן את, את הבריאות הנפשית של הילדים שלי, את השמחת נפש שלי ושל בעלי, את זוגיות יציבה, ברכה, בכל העניינים, בפרנסה טובה, בבריאות, הגוף, הנפש, הכל. אז כשאני יודעת שאני עוד נכנסת לתהליך כזה, ולמרות שזה אולי דורש ממני יגיעה, מאמץ, השקעה, התמדה, איך נדבר על ההתמדה, דורש ממני, אבל אני בשמחה, למה? כי אני יודעת את הרווח הגדול, כל הזמן מאיר לי הרווח העצום שאני הולכת להרוויח פה. אז אני שמחה, אני שמחה בעבודה וביגיעה שאני עושה בתוך התהליך הזה, אוקיי? וזה נורא נורא חשוב לצעוד מתוך שמחה. עיקרון נוסף, התמדה. הרבה פעמים אנשים מתחילים ולא מתמידים, עושים שינוי וחוזרים למקום הקדום, לדפוסים הישנים. וזה נורא טבעי, נורא נורמלי ונורא מצוי, אבל נורא נורא חשוב וזה המפתח, זה התמדה, התמדה בתהליך, התמדה ב, ב, ב, בתוכנית, בתרגילים, אבל לא פחות חשוב מזה ואולי הרבה הרבה יותר חשוב מזה, כי כאן יש מסגרת ותמיכה ואני מלווה אתכם, אבל אחר כך עיקר, שימו לב טוב, עיקר השינוי מתבצע לא בזה שתראו הדרכות ולא בזה שאפילו תעשו תרגילים. זה נורא חשוב לראות את ההדרכות, זה נורא חשוב לעשות תרגילים, אבל השינוי בפועל עצמו קורה במימוש, בשטח. אוקיי? זו הסיבה ש... כן, מי שלקח את הליווי האישי, הוא... אנחנו יצרנו את המקום הזה, שאנחנו נותנים גם ליווי בשטח, בגלל הנקודה הזאת שנורא בקלות חוזרים אחורה. אוקיי? ולכן היכולת להתמיד. בגישה הנכונה, בהרגלים חדשים, בתפיסות החדשות, להתמיד ב, ב, ב, בכל התהליך הזה, גם בתהליך עצמו וגם אחר כך, במימוש שלו, הוא נורא נורא חשוב. יכולת התמדה זה יכולת ממש ממש מנצחת. אלמנט נפשי מנצח צריך למצוא את המקום המתמיד, מי שיתמיד ינצח, ימצא. וכמו שרמזנו ודיברנו ככה, עכשיו הנקודה באמת שעושה את השינוי, המכה בפטיש, המקום שמוריד את הכל למקום של הצלחה בפועל ממש, זה המקום של המימוש. אוקיי? זה המקום שבו אני לוקחת את הדברים, את הכלים, כל מה שנלמד, כל מה שנכיל בעצמנו, כל השינויים, כל החידושים בתוכנו, לוקחת את זה, ומממש את זה בפועל ממש. אני אתן לכם דוגמה. אני לכם דוגמה, סתם למשל, אחד מהדברים שאנחנו נלמד ונעשה בעזרת השם, זה שנבנה תוכנית מסודרת ושיטתית לעבודה מול ערוצים של קבלת הצעות, שתכנים, קבוצות, אתרים, כל אחד עם מה שמתאים לו. אבל כל אחד יצא מפה, כן, בהמשך, תהיה תוכנית מסודרת, מה אני עושה, מתי אני עושה, כמה אני עושה, כמה אני משקיעה, כל אחד זה תוכנית אחרת, ותן למה שמתאים נכון אבל, אבל, לא, אבל בפועל לא נרים את הטלפון, או לא נשלח את ה SMS, או לא נעשה את מה שקבענו לעצמנו שאנחנו עושים, זה לא יקרה, נכון? ברור, פשוט. אז צריך לממש, אוקיי? אז המימוש זה להביא את המקום הנכון, להביא את סגנון התקשורת הנכון, להשתמש בכלים ובמיומנויות שתלמדו כאן. המימוש הוא נורא נורא חשוב, זה השינוי. אני יכול לעזור, ללוות, להדריך, לתמוך. אבל אני לא יכול לעשות את עבודה בשבילכם, העבודה היא שלכם, אתם אלה שעושים את המימוש, את העבודה בפועל, אני בטוח שאתם תעשו אותו, וכשניקח את כל האלמנטים האלה, כן, של האמונה, רצינות, גמישות מחשבתית, מוכנות לשינוי, נלמד לעשות הפרדה, נהיה בשמחה, נתמיד בעבודה ונממש בפועל. את התהליכים שאנחנו לומדים ונעבוד עליהם, אין, אני אומר לכם שוב, כן, הרבה פעמים לפני שנכנסים לתוכנית, אנשים אוהבים להבטיח הבטחות, ואומרים, תתכנס, תתחתני, ואנחנו גם ככה מדברים על זה שאנחנו מבטיחים למצוא את הזיווג תוך פחות מחצי שנה, אבל אנחנו אף פעם לא מבטיחים, כן, שזה מה שיקרה וזהו, ככה תעשו, תיכנסו וזה מה שיקרה. אי אפשר להבטיח, זה לא רציני. כזה דבר. אבל אני כן מבטיח לכם, שמי שתלך ותתמסר לתהליך הזה ברצינות, עם תאמין, עם גישה נכונה, עם חיוביות, עם אופטימיות, עם שמחה, תתמסר לתהליך, תעשה את העבודות, תתרגל, תהיה איתי בקשר, תשתף. אין. שום סיבה בעולם שזה לא יקרה. זה יקרה כי הקדוש רוצה שזה יקרה, הוא רוצה שתתחתנו, הכל מוכן, הכל קיים, רק צריך לדייק את זה, רק צריך להרחיב את הכלים, וזה פשוט יקרה. אז בעזרת השם, אנחנו יוצאים לדרך, לחיים לחיים, שיהיה בהצלחה רבה לכולם, אני פה, אוקיי? מחר, בעזרת השם, תקבלו ממני מייל עם פרטי גישה לאתר התוכנים. שם תראו את ההדרכות, כל שבוע יפתח לכם אה, יחידת לימוד, צעד אחד שעליו נעבוד, השבוע הראשון אנחנו הולכים לעבוד על הביטחון העצמי שלנו, אוקיי? גם מי שמרגיש נורא בטוח בעצמו, כדאי מאוד לעשות בכל זאת את התרגילים, להתחבר לעצמנו בצורה יותר חזקה, אמיתית, פנימית, עמוקה. אחד יילכם גם הרבה הרבה, הרבה אה, מעבר להדרכות, כל מיני אה, הדרכות אה, בונוס. נחמדות, מעבר לבונוסים שכבר הבטחתי לכם, אתם יודעים שאתם מקבלים, תהיה הדרכה בעזרת השם בלי נדר על, על המקום של החיבור, ה, החיבור הנשי, כן, הביטחון הנשי שלכם, בעזרת השם היא מאמנת, אני <laughs> עד כאן, כן, עד כאן אני משאיר את העבודה הנשית לי לאישה, טלי גרנות, מאמנת מופלאה ומקסימה, Ee, בעזרת השם תיתן לכם uh, שידור על הנושא הזה, uh, הדרכה על הנושא הזה, הולכת, ניתן גם uh, uh, הדרכה בעזרת השם בלי נדר על נושא של סטיילינג בפגישות, כל המקום החיצוני, איך לבוא נכון מבחינת הלבוש, מבחינת האיפור, מבחינת uh, כל מיני דברים כאלה uh, חיצוניים, אז נהיה uh, מישהי שמתעסקת בזה. Ee, זהו, בדרך יהיו אולי עוד הפתעות, וזהו, יצרנו באמת מסגרת, מסגרת מנצחת. היא, קודם כל היא כבר עבדה, ברוך השם, הרבה הרבה פעמים צריכים ללוות הרבה קלות, ואני בטוח שגם בתוכנית הזאת, במחזור הזה, אנחנו נתבשר בקרוב ממש. עכשיו נשאר רק לצעוד ביחד, אני נותן את כל הזמנה, תהיו איתי כל דבר, כל שאלה שיש לכם, אני פה ממש ממש חשוב לי ללוות אתכם ולעזור לכם בתהליך הזה. בעזרת השם נעשה ונצליח. זהו, דרך אגב, אם יש לכם אולי איזה חברה שעדיין רוצה ככה, שאתם יודעים שהיא עוד לא התחתנה וזה יוכל לעזור לה, עדיין אפשר להצטרף לתוכנית, בסדר? אז מי שרוצה ככה לעשות אהבת ישראל, אנחנו... פתוחים לקבל עוד, עוד בנות, שבוע ראשון אפילו בשבוע השני, עדיף, עדיף, עדיף להתחיל כבר השבוע, אם יש מישהי ככה שמתלבטת או זה, שיכולה לדבר איתי, תפנו אותה אליי, דברו איתי, אפשר להיכנס עוד השבוע ולהתחיל. יופי, שיהיה בשורות טובות, לילה טוב, כל טוב.